Men då är det här skimret det som är så fantastiskt att det är ändå något, det är något som är kvar. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i hand. Ja, kyrkan. vi gör det ont när knoppar bryter. Min mor fyllde genast huset med tomma. Alltså, när du resat jag kvar? Det ett avtryck i ditt läser. Varför skulle annars våren tvingas? Diktpodden. Här får du en dikt i taget. I mina vingar bor en vägvisare som leder mig längs vägen. Och vägens aska täcker skimret av en brand. Det vi hörde var en dikt av den syriske poeten Adonis. och Den som läste var dagens gäst Birgitta Wallin. I vardags är Birgitta Wallin redaktör för tidskriften Karavan. Jag heter Maria Landvik-Duregård. Hej och välkommen till Diktpodden. Hej, roligt att vara här. här. Berätta varför du valde just den här dikten. Ja, det är några dikter som jag har i huvudet- och som jag brukar läsa tyst för mig själv på tunnelbanan till exempel. Och det här är en av dem så att den har följt mig länge- vad är det som du tycker om då? Ja, jag tycker den är så allmänmänsklig. Den är också vackert skriven. Med alliterationen där i mina vingar bor en vägvisare. Och jag tänker att alla människor på något sätt har en vägvisare. Eller man kan ha flera vägvisare genom livet. Och de följer med en på något vis. Och det är också ett sånt gammalt motiv i själva litteraturen som finns där att i Dante med gudomliga komedin, det har ju han Vergilius från ja, en riktig romersk klassiker som följer honom ner genom de olika kretsarna. Men jag tänker också helt rent personligen att vägvisare som jag hade till exempel en barndomsvän som Ja tillsammans blev vi så modiga för att hon kom med nya förslag. Saker som vi inte hade tänkt på att man kunde göra. Och så gjorde vi dem tillsammans och... Sen var det tyvärr så sorgligt att hon dog väldigt ung. Men jag har tänkt på henne som att hon, hon var en vägvisare. Så att det är liksom någon som gör en modigare? Ja, det kan det vara. Mm. Eller, eller visar en väg som man sedan går. Och den måste man ju kanske gå själv då. En förälder kan ju vara en vägvisare, en lärare. Jag blir så nyfiken. Jag liksom får massa frågor. så här Vem är den här diktjaget? Och varför har den vingar? Varför flyger den här personen? Och, och vad är det för väg? Och vart leder den här vägen? Vad tänker du? Ja, vart vägen leder. Har jag har nog inte tänkt så mycket. Ja, den leder någonstans dit man är på väg. Och det kan vara... Det står öppet. Jag har du mera fest mig vid det där. Vägen är täckt av aska som täcker skimret av en brand. Att Det tycker jag också är så spännande för vad den här branden kan vara. Att det, det kan ju vara att man brinner för något, ett slags engagemang. Men det kan också vara någonting som har gått förlorat, något som har förröts i den där branden. Men då är det här skimret det som är så fantastiskt att det är ändå något, det är något som är kvar. För ja, alla som har levt kommer ju att vara med om att mista någon eller det kan vara någonting som går på tog eller så. Men innan det gör det så har, har det funnits någonting där som kanske var något fantastiskt och, och därför blir det ett skimmer. Det kan ju också gälla människor som råkar ut för sådana saker som att land, deras land hamnar i krig eller de måste fly eller så. Men kanske har det innan dess ändå funnits en, en barndom som hade ljus över sig. Om man tittar på innehållet då, vad som finns i dikten, bara i texten, då är det ju... Det är några vingar och sen är det en väg och så är det täckta vaska. Men vad är det här, de här vingarna då? Vad skulle det kunna vara, vad tänker du? Ja, jag tänker bara att det är något bildligt, någonting som på något vis för, för en framåt eller ja. någon som vakar över en eller någon för jag tänker lite grann, det kan ju vara poeten som är den här som flyger liksom, och så, att det liksom är poesin då som är vingarna, alltså i dikten eller vad man ska säga och så i dikten så finns så syns en väg ja, på något ja, sätt att det blir någon, någon som flyger ja, i mina dikter så finns det en vägvis blir det ju nästan då eller? ja, jag vet inte, jag ja liksom, jo, det kan det också vara det så som liksom lyfter sådär. Mm. det har hänt någonting tänker man det har mm, brunnit någon mm, förödelse men sen så, sen så är det ändå om man skrapar där under så finns det något vackert eller glödande ja, ja mm. livet är ju så att det händer händer saker mm. men vad vet vi om adonis den syrisk libanesiska poeten Adonis heter egentligen Ali Ahmad Said. Han tog sig poetnamnet Adonis efter den grekiska och mesopotamiska växthetguden Tamus eller Adonis. Ali Ahmad Said föddes 1930 i byn al kasabin i Syrien där han växte upp under mycket enkla förhållanden. Redan som barn skrev han dikter när han inte vaktade får eller gick i koranskolan. När Adi Ahmed var 13 år fick han recitera en av sina dikter för landets president. Presidenten blev imponerad och som tack bekostade han pojkens utbildning. År 1957 flyttade Adonis med sin fru till Libanon. 1961 fick han sitt genombrott med diktsamlingen Sånger av Myhyaar från Damaskus. Från 1980-talet lever Adonis i Paris men han skriver fortfarande på arabiska. Hans främsta verk heter Boken och kom i tre delar mellan 1995 och 1999. Adonis har påverkats av de sufiska mystikerna och är en uttalad motståndare till religiös fanatism. Numera räknas han som en av de största arabiska poeterna och är ständigt Nobelpristippad. År 2016 fick han det svenska Stig Dagerman-priset. Han är ju en av de här stora förnyarna inom arabisk poesi. och Han var med och grundade en legendarisk tidskrift som hette... Poesi, syr eller kör hur man uttalar det. Och det var i Beirut när han, hade, han blev tungen att lämna Syrien. Och i Beirut så var det en, en grupp där av poeter som revolutionerade språket. Och Adonis var en av kanske den allra viktigaste företrädaren. Ja, nu har han ju bakom sig minst ett tjugotal diktböcker och han skriver även essäer. Om man bara kollar på formen då. Eh, den är väldigt kort. Det är fyra rader. Och som du sa, det finns inga slutrim men du pratade ju om alliterationerna, Vingar och vägvisare och vägen. Och, ja, just. Ja. Och leder och längs. De funkar ju liksom som att de binder ihop. Ja, den är ju inte så konstfull egentligen till formen utan det är en väldigt... Enkel, fri Men mm. mm. nästan så jag tycker jag att den saknar lite rytm där i andra, andra delen av den. Tänker ja. du på de två sista raderna? Ja, eller? när man läser den. Att det är svårt att få till Läs rytmen dem. där ja. tycker jag. Vägens aska täcker skimret av en brand. Nu är den ju också tolkad då. Vi vet ju inte riktigt hur den låter arabiskt. Nej, Nej, precis. Och Men, den äh... Men jag tänker också att det är ju motsatser tänkte jag när jag såg den. För det är vingar och sen är det samtidigt vägen. Alltså någon som går. Alltså vingarna antyder ju att det är någon som flyger. Och sen så är det vägen, någon som går. Och så tänkte jag på motsatsen mellan aska och brand också. Men, men vägen kan ju vara liksom en bildlig väg också. Men den är ju konkret här för det är ju aska och det är ja, ju brand det li jo, liksom. Jo, det ligger någonting på, på vägen. Något. Där. Ja, och ja. sen kommer det någon... Mm vingar, ja. någon gudomlig människa eller själ eller vad det nu kan vara Ja, eller bara en vanlig kanske, människa ja, eller, det kan vara gudomligt men det behöver inte heller vara det utan det kan vara ja, någon mm. vän eller någonting som bara får en eller något som någon har sagt någonting som bär den vidare mm. eller, eller så Det är lite spännande. Ett motiv som återkommer, det är ju fågelfenix. Mm. som dör och sen så reser sig ur askan i hans dikt. Mm. Det finns både aska och vingar. och ja. Någon sorts återuppståndelse. Är det ju liksom i, mm. i dikten ändå, va? eller någon sorts hopp som tänds. Är det inte, kan man inte se det så? Ja, kanske uppståndelse. Eller kan ju också vara någon slags försoning. Att det är ett skimmer ändå som kvarstår efter någonting. I den sufiska mystiken så är ju tydligen både eld och aska och vingar centrala liksom, och, och symboler för själens liv. Mm. Mm. Så det är ju lite häftigt. Att ja, det, jo, jo, det stämmer överens. Ja. Men han tog ju det där då? Antonis, eh, tidigt när han var ung och just i samband med det här när den här tidskriften Shyr, kom ut och, och då var de ju många som de var inspirerade just av den här guden Tammus och det skulle liksom göra snytt det var någon sån anda mm. verkligen som, som drev dem ja, för, han den, ju... och... precis, för han har ju ut det gamla precis för han har varit lite så rebellisk eller revolutionär eller vad man ska säga han, kan man inte ja. se? och på den tiden så var han då var det den västerländska poesin som mycket var Hans vägvisare främst har varit franska poeter, fransk surrealism, Men han, samtidigt så är det den klassiska arabiska poesin som han hämtar sin alltså både inspiration och stoff ur. Så han förenar också i sig själv de här olika impulserna och inspirationerna för, ja, för dels har han ju sagt så, liksom, att arabiskan är mitt hemland, har han ju ska jag sagt. Mm. Och sen så just det här att han också vill förena öst och väst. Och han är ingen eh, religiös fanatiker, liksom, utan han ser människan som ett. Liksom. Människan är en. Jo, precis. Det är uh, viktiga för honom. Vi ska ta en liten paus för ett annat inslag. Nu blir det diktskola. Temat är versfötter och det handlar om diktens rytm. Den här lektionen ska vi prata om trokéer. En troké består av en betonad och en obetonad stavelse. Och den låter så här. Kolla, sjunga, orka. Troken är alltså vad man kallar en versfot konstigt namn, men tänk dig att det är en fot som stampar rytmen. För när man pratar om versfötter så pratar man just om rytmen i dikten. Det är inte så svårt. Det gäller bara att få koll på stavelserna och hur de betonas. Läs dikten högt. Betoningen är pulsen, typ där du stampar eller klappar takten i en låt. Till exempel så här i Alf Henrikssons dikt. Där står fem trokeer stelt på linje. Ligger betonningen på första stavelsen så är det en fallande rytm. Det är liksom nedförsbacke. Falla. Ligger betoningen på sista stavelsen så är det en stigande rytm. Uppförsbacke. Stig upp. Troken är en fallande versfot. Alltså dansa, virvla. Och den trivs bäst bland sina nedförskompisar. Till exempel daktylen som ger valstakt. Dansande, virvlande, svängande. En del dikter har en väldigt regelbunden rytm, alltså jämna betoningar. Det gillade de gamla grekerna och de gav konstiga namn åt alla världsfötterna. Det gillade också tonsättare för den regelbundna rytmen gör det lättare att sätta musik till dikten. Vissa dikter, särskilt äldre dikter, har också en bestämd uppbyggnad, det man kallar en bunden form. Det gör att de blir lätta att sätta musik till. Nu kan vi ju inte spela musik här på grund av rättigheter. Men testa gärna hemma med Bamselåten kanske. Eller intro till Abbas Mamma Mia. Förresten, Mamma Mia, där har du två trokéer. Jag läste också att han ser på poesin som den högsta formen av skapande. Han, mm. han upphöjer dikten väldigt mycket. ja. ja. Och att ja. dikten är sitt eget hemland, precis som kärleken och solen. Mm. Och att alla människor har poesi. Den är ett med människans andning. Och människor utan poesi är människor utan identitet. Ja, Ja, ja det har ju varit hans liv. Så kan man se på dikten så högt? Kan den vara så upphöjd? Ja, varför inte? Kan man kan leva tre dagar utan bröd, utan poesi. Aldrig sa ju Baudelaire som är ja, en av dem som inspirerar Antonis. Ja, men jag tror att vi slutar där. Vill du läsa dikten igen? I mina vingar bor en vägvisare som leder mig längs vägen. Och vägens aska täcker skimret av en brand. Stort tack för att du kom. Ja, det var så litet. <här> och tack för att ni har lyssnat. Tack och hej. Hej.